Entol sarmiento talde arabarrak aukera berriak izen bere bosgarren lan argitaratu berri du. Eta diska berri honekin biurgune berri bat ere hartu du. Erritmo berriak murgilduz. Hala kontatu digu talde ontako kantari den inigo etxezarretak. E, bai, aurreko proiektua pare bat urtatera genuen, ametxetan zuen izena, eta, eta bertan ja aurreratu genuen hola taldeak aldaketa bat, aldaketa bat behar zuela, ez genekin osongin nondik joan behar ginenez, baina ziklo bat itxita zegoela, hori gutxokora bera argine genuen ukan. Eta, bueno, bazkenean e, lortu genuen edo ez genekin osongin nola, nola, enfokatu, nola enfokatu guztia, zer ritmoekin, ze soinuekin, Eta bueno, azkenen aurkitu genen nolabait bide bat, eh horreparazekin, produktorearekin eta eta ba bide horretan taldea osartu da estilo berria forgatzera, soino elektronikoak sartzera eta bueno, bi urte hau bai izan dela bi urte lanean egonda gero, ba bueno, sortzia beste hauek, ezdia beste asko, baina olako sortzi abesti lortzeko, ba, bueno, lan lan handi egondatzenan, ez. Zergatik aldaketaren beharra izan duzu, eh? Oroa ez dakit 12 urte ja gero, azkeneko diskoak bai usteud beti plano berdineran ematen genitola guztia, ez? eta jo, eta ba hori jendea jarri gaitu ja ustut maila batean, nonguk ere ikusten genuen beharra ba, ere, ez dakit kalia desko seo seozer ateratzeko, es, saltu bat egiteko. Eta bueno, guk beti onartu izan dugu ez taldea arlo teknikoan garela musikari profesionalak, ez? eta eta lan egin behar bergenuela Ba, bueno, lortzeko behintzat maila hori ez, eta, eta horrela aurkitu dugu e, produktore batekin, lanean, eta, eta billon harteko elkarlan horretatik, atera da, atera da diskoba ez. Eta esango zen duke, diska hau anitza dela, estiloari ari dago gionez. Bai, bai, bai. Hor, e, ez dakit, arriskua dago oso desberdin egiten baldin baitu zabesti guztiak, eta haien artean korentziarik ez baldin badago, azkenan ez da diskobat, ez? Eta biatu behar duzu soino antzekoak, eta eta gure kasuan egia da ba, melodiek eraman gaituzte edo melodiak garrantzi ematen digun normalean melodiei eta melodiak berak eramatea emasaitu plano batera, estilo batekin lehen igualez ginen ausartzen ez genekielako songin hola jorratu, ez? ez daki rumba edo folka edo regia edo Eta kasu honetan, ba bueno, eh hori hartugun melodia eramango ditu plano batera eta estilo hori saiatu gara lantzen gure, bueno, mailarekin eta laguntzarekin eta eta azkenean melodiak honak bueno, melodia una aukeratut dugunez, ba, abestiak azkenean usteu nahiko gutuenak gelditu direla, ez. Ba, Hugo Nazareth ese tan deak aukera berriak izeneko diska plazaratu berri duela, baga biga disketxearekin.